Тьомик тихо схлипував, тупивши погляд у підлогу. Я, відкинувши голову назад, роздивлявся барельєфи під стелею зали суду і роздумував про те, що доля зіграла зі мною злий жарт мати півсотні фінансових афер за спиною і потрапити в тюрягу через невдало організований новорічний празник. Такий факт погодьтесь, не вельми прикрашатиме мою біографію. Сеньоре Макс Ка та сеньоре Артем Г. урочисто правил далі, Чебурашка, суд присяжних адміністративного округу Ліма визнав вас винними за всіма пунктами звинувачень. Враховуючи ваші попередні проблеми із законом, а саме масове розкрадання домашніх собак та котів на півночі країни, сумнозвісну історію з викраденням слона, джумбо, розгром похоронної процесії в передмістях Чимботе, незаконні буробії роботи посеред пустелі тощо, високоповажний суд республіки постановив. Перше. Позбавити обох підсудних звання героїв Перу з довічною забороною отримувати чи претендувати на будь-які перуанські нагороди, відзнаки та грамоти. Друге – депортувати підсудних з країни, а також заборонити в'їзд до Перу їм самим, а заодно і з усіма їхніми родичами. Причому не тільки тим, що нині живуть, але й тим, що на даний момент іще не народилися. Третє, беручи до уваги безпрецедентність здійснених руйнувань та масштабність завданих збитків, підсудність зобов'язанів у повному обсязі відшкодувати шкодувати вартість встановлення нових вікон у містечку Пуно, столиці одноіменного регіону, покрити ремонт для великих і восьми маленьких дзвонів Пунівської дзвіниці, компенсувати повну вартість рекламного дирижабля модель CS 102 м заплатити за лікування 8776 громадян Перу та Болівії, постраждалих під час святкування Нового року, в тому числі закупити 3465 комплектів слухових апаратів, оплатити послуги психолога для 2378 інших пунян, забезпечити за власний кошт, Місячний відпочинок на курортах Бразилії всім дітям, які були присутні на центральній площі Пуно пам'ятної новорічної ночі. Загалом виплатити у якості компенсації 5 мільйонів 544 тисячі нуебосолів або 1 мільйон 680 тисяч американських доларів. У випадку, якщо у підсудних немає вказаної суми грошей, або ж рухомого чи нерухомого майна, яке було б еквівалентне даній сумі, суд присуджує кожному з них по 10 років тюрми і виправних робіт на користь Пуранської Республіки. Забов'язковою обов'язковою депортацією з країни після закінчення терміну ув'язнення. Даний вирок є остаточним і оскарженню не підлягає. Клементо Сенделайо з удаваним співчуттям поплескав мене по плечу і фальшиво зітхнув. Наостанок, коли нас саджали в поліцейський автомобіль – Збираючись відвести назад у темницю, він повідомив, «У вас є місяць для того, щоб зібрати кошти. Сподіваюсь, ви зможете заплатити компенсацію. Інакше? Що буде інакше, я слухати не став. Протко заскочив всередину автомашини і на засмальцовану лавку». В глибині броньованої будки подалі від денного світла і недокучливих спалахів фотокамер. Мій друзяка похнюплено плюхнувся поряд мене. Він більше не злився на мене через те, що я накачав держаблю водним. Тьомик він такий, якщо зразу хату не спалить, то потім дуже швидко забуває. «Про всі образи. Це вже втретє за весь час у Перу ми потрапляємо в тюрягу», – задумливо констатував я. «Непруха якась виходить, чувак, непруха. Будь певен, це вже точно останнє», – сумно прошамкав Артему. У тюрній кімнаті для зустрічей у нас уже чекала Маруся. Діва Хатьомика, що ви збираєтесь тепер робити? Голос дівчини тремтів від хвилювання. Я почувався розчавленим, прибитим, напівмертвим. У мене був шок. Розпач відчай та насяжне безнадія стискали моє серце, перетворивши мозок на аморфну глизєву масу. Я був наче зомбі. Десять років тюрми – це не те, чого я прагнув у житті. Це зовсім не те, на що я заслуговую, чорт забирай. Я просто не міг осягнути той факт, що мені доведеться ціле десятиріччя гноїтися у перуанській темниці. Втім, на той момент я не бачив жодного виходу, і це пригнічувало мене ще більше. Тьомик сидів поряд, тримаючись за руки з Марусею, і зберігав абсолютний спокій. Після оголошення вироку він зміг опонувати себе і зараз, здавалося, щось інтенсивно обдумував, звівши докупи брови і зморщивши чоло. У мене є гроші, зрештою белькнув мій друзяка. Білявка запитально вигнула брову. Я недовірливо перепитав, починаючи переживати, чи, бува, мій напарник не з'їхав з глузду через нещодавні душевні потрясіння. Ти хочеш сказати, що в тебе є півтора мільйона баксів? Так, я можу виставити на продаж будинок у Швеції. Якщо буде потрібно, можна продати ще й яхту. Марусонелечка миттю проясніла. Нарада, що дівчина заплескала в долоні. Це чудово, Тьома. Як я раніше про це не подумала, збувай його, спродуй швидше той клятий будинок. Від нього і так одні неприємності, і плати відкуп. Стоп, несподівано втрутився я. Стоп.